І позаймали всі посади. А ми, як національні кадри, вимушені пасти задніх. В евакуацію кинули нас, влили агростанцію в Радгосп під Карагандою. Директор Радгоспу хто? Казах Ідрисов. Моя Нінель Пилипівна – науковий працівник, я виконуючий обов'язки директора агростанції. А над нами, значить, Казах, який те й знає, що давай м'ясо, вовну, шкуру, хоч себе шкуру здирай. Я вас питаю, Микола Федоровичу, як заслуженого фронтовика, можна так жити? Повертаємося додому слідом за переможною червоною армією, піднімає грозстанцію з руїн хто? Щириться. А на Готовеньке директором посилають паталашку. І хоч ви кажете, що він українець, я вам кажу грек. І хоч ви і безпартійний, але відкрию вам секрет. «Дихає паталашка, не нашим духом. Я вже і до цього щось таке відчував, а оце після закритого листа Лаврентія Павловича Берії, наче мені якесь одкровення явилося. Усе побачив, усе збагнув гарненько і чепурненько, і зробив потрібні висновки. «Чого я оце до вас прийшов, Микола Федоровичу, і знайшов вас аж у степу?» бо ви чоловік заслужений перед батьківщиною. А я хоч і не маю орденів, а тільки медаль «За доблесний труд», але воював на мирних фронтах ще задовго до всіх відомих нам загроз. Тридцяті роки, по-вашому, це що, так собі? А я вам скажу, що тоді фронт проходив у цих степах. Хто боровся за перемогу Мічурінської науки? А ви думаєте, директор агростанції доцент Михно? Помиляєтесь, і до того ж глибоко боровся Щериця. Хто всі сили поклав на те, щоб там якийсь безідейний половецький степ отримав горду назву Агростанція імені Сталіна? Знову ж таки Щериця, якого тримали в чорному тілі, у вічних заступниках. І за це ви спробували запроторити доцентами хна туди, де Макар Телят? Пасе, а тоді потирали руки, коли його загребли на фронт, хоч таких учених треба було берегти як найбільші скарби. Це вам натурчав у вуха професор Черкас, незвично злим для його облесливості голосом заявив щириця. Між іншим, я б вам не радив бути його сателітом. Це не наша людина, і у вас, як у доблесного захисника нашої вітчизни, не повинно бути нічого спільного. Це сказав мені сам Гаврило Панасович Михно. Припиняючи виверження цього гейзера, брудного слова ливства, спокійно промовив я. «Може, і Михно грек, або Ефіоп, як Пушкін?» «Ви бачили Михна?» – заткуючи від мене про булькотів щириця. «Де ви його могли бачити?» «Там, де не могло бути таких, як ви, щириця, на війні» не силою стримуючись, щоб не кинутись на цю плюгаву істоту з кулаками, процідив, я і пішов степ. Було страшно подумати, що цей мерзенний тип сподівається мати мене своїм спільником, яка, зрештою, беззахисна людина. Я не став ждати здійснення і втілення всього, що наобіцяли маленькі безвусі вожді, які замінили вусатого великого вождя, інквізитора пішов до Паталашки, відпросився в нього на кілька днів і поїхав до рідної Зашматківки, до мами і до малого брата свого Марка. Марко закінчував 10 клас і треба було подбати про його подальшу долю. Я заручився підтримкою професора Черкаса, який гарантував Маркові найбільше сприяння в будь-якому з сільгоспінститутів – у Полтаві, в Умані, в Білій Церкві, навіть у Київській сільгоспакадемії. Щоб не гаяти часу на довгу подорож залізницею і пароплавом, я, за порадою терешка, найняв на веселих хуторах відставного майора Зозулю з маленьким москвичем. І ми вдарилися навпростець через степи, ґрунтовими дорогами, які ще не встигли розкиснути, бо травневі дощі того ранку забарилися. Природа, моби, принишкла після смерті Сталіна, очікуючи, що ж буде з нею як поведуться нові правителі. Зозуля називав свою машину сіро-голубою, хоч насправді вона була просто сіра, як миша. Незграбна пародія на німецький «Опель Олімпію» і «Опель Кадет». Убогий виплід радянської конструкторської мислі, та я радий був і такій техніці, бо вона давала змогу як найкоротшим шляхом добратися до зашматківки. Мордатий і Зозуля у широкому